Kapitel 12 Og det skjedde, så snart Rehabians kongedømme var grunnfestet, og så snart han var sterk, at han forlot Jehovas lov, og hele Israel med ham. Og det skjedde i kong Rehabians femte år at Shishak, Egypts konge, dro opp mot Jerusalem, for de hadde handlet troløst mot Jehova, med tolv hundre vogner og med 60 000 hestfolk. Og det var ikke tall på de folkene som kom sammen med han fra Egypt. Libyere, Sukkegiter og Etiopere. Og han intog så de befestede byene som tilhørte Juda, og kom til slutt helt til Jerusalem. Profeten Shemaya kom nå til Rehabiam og Judas fyrster, som hadde samlet seg i Jerusalem på grunn av Shishak, og han sa så till dem, «Dette er hva Jehova har sagt. Dere har forlatt mig. så har også jeg for min del forlatt dere og gitt dere Shishaks hånd.» Da ydmyket Israels fyrster og kongen sig og sa, Jehova er rettferdig. Og da Jehova så at de hadde ydmyket seg, kom Jehovas ord til Shemaya og det lød. De har ydmyket seg. Jeg skal ikke ødelegge dem, og men en liten stund skal jeg med sikkerhet gi dem redning. Og min voldsomme harme skal ikke utøses over Jerusalem ved Shishakson. Men de skal bli hans tjenere, så de kan kjenne forskjellen mellom tjenesten for mig og tjenesten for landenes liker. Så dro Shishak, Egypts konge, opp mot Jerusalem og tog skattene i Jehovas hus og skattene i kongens hus. Alt tok han, og han tog således de guldskjoldene som Salomo hadde laget. Derfor laget kong Rehabiam kobberskjold i stedet for dem, og han stilte dem under oppsyn av førerne for løperne, vaktene ved inngangen til kongens hus. Og det skjedde, hver gang kongen kom til Jehovas hus, at løperne kom in og bar dem og brakte dem tilbake til løpernes vaktrom. Og fordi han ydmyket seg, ventet Jehovas vrede sig fra ham, og han tenkte ikke på å gjøre fullstendig ende på dem. Dessuten fantes det gode ting i juda. Og kong Rehabiam styrket stadig sin stilling i Jerusalem og fortsatte å regjere. Rehabiam var nemlig 41 år gammel da han begynte å regjere, og i 17 år regjerte han i Jerusalem, den byen som Jehova hadde utvalgt bland alle Israels stammer for at han skulle sette sitt navn der. Og hans mors navn var Naama, hun var en ammonitinne. Men han gjorde det som var vondt, for han var ikke fast besluttet i sitt hjerte på de å søke Jehova. Står ikke de oppskrevet blant profeten Shemaias og synseren Idos ord i forbindelse med slektsregistret? Og det var hele tiden kriger mellom Rehabiam og Jeroboam. Til slutt la Rehabiam seg i hvile hos sine forfedre, og ble begravet i Davidsbyen. Og hans sønn Abia begynte å regjere i hans sted.